Kele aztán elunta magát. A kutya nem jött vissza, hát felsétált a patakpatra, hol népe virítjelve szürcsölte a béka lencsét. Itt van Kele, társtás, Kele vigyázz ránk! Kele bátor! Ugye szép fehérek lettünk, Kele? És szinte szaladtak a vízen, szokás szerint meg sem várva, hogy kapnak-e választ, vagy sem. A fű már megszáradt, néhol bolyhos fejével most született meg a sárga zsibavirág, aminek irodalmi neve gyermekláncfű, a gyermeklánc még csak érthető lenne, de a fű nevetséges. Másod pedig az égre nevetett ártatlan kis arcával a pipitér, aminek százszor szép nevet adtak, akiknek nem volt jó a pipitér. A kisvirág mindezzel nem törődik, tavasz van, mosolyog. Mintha csillagokkal hintették volna tele a rét zöld takaróját. Kelét azonban a virágok sem érdeklik. Az előbb két kávécincélt fogott, és sokáig leskelődött egy vakontúrás fölött, mely mozgott, mint egy kis tűzhányó. A vakond azonban nem jött ki a napvilágra, amit nagyon okosan tett, ettől tehát kele nem lakott jól. Elballagott a nádas mellé, mert ott a kiüntésekben megmelegedett már a víz, melyet kele meglábalhatott. A sekély vízparányi rezzülései jót ígértek, kele nem is csalatkozott. A tarajos gőték nemzetsége már előbújt téli rejtekéből Élvezte a napot, nem gondolt kelére, ilyenkor olyan kinek jutott volna a gólya az eszébe, aki komótosan ebédelt belőlük. Alaposan. Aztán újra kilérdelt a patak magas partjára, a nádas mellé emészteni. A nádas mellett megszorult a levegő, a sűrű nádszállak melegen verték vissza a napot, és a gólya nyitott szemmel bóbiskolt. Félig meddig szabadnak érezte magát, a pajtára kisé kelletlenül gondolt, leeresztette szárnyát, és szerette volna, ha minden ereje a tollak növekedésébe szalad. Szárnyaira gondolt, de a messzeségben nézett. A kettő ugyanaz volt, emésztő vágy. Mégis a szárny az első, mert abban minden benne van. Benne a fészek, a fiókák, az élelem, a messze, magas felhők és a közelig dombok. Benne a fáradtság, a pihenés, Veszedelem, harc, győzelem, benne volt az egész szabad, végtelen élet. Kelle nem tudta ezt, de érezte, s ez az érzés sokkal világosabb volt, mint amit az emberek az életről, szabadságról összelotyognak. Nagy csend hasalt a nádas mellett. A gólya már kipihente magát, körülnézett és szárnyát próbálgatta. A kacsák és libák messze túl voltak a nádason, Bahúr eltűnt, nem tudni merre, nem látja senki. Neki szaladt, keményen berdesett, és újra repült. Most már messzebb, mint múltkor. Kele tudta, hogy ez még nem repülés. Tudta, hogy ha a szél alávágott volna, talán felemelkedik házmagasságba. Kele még nem akart felemelkedni, mert meglátnák. A leereszkedés is keserves lett volna, csak ismerni akart a szárnyait. Siklózott egy kicsit aztán szépen leereszkedett túl a nádason. Elég, gondolta a szabadok mértékletességének ősi ösztönével és óvatosságával. Lefelé hajlott már a nap, amikor vadászgatva, átsorogva, visszaérkezett a kert alá. Vahul már ott feküdt, laposakat pislantva, és mintha erősen fáradt, sőt elgondolkodó lett volna. Kell egy anakodva nézett a kutyára. Vahur is a nádasban tűnt el. Talán látta őt repülni? Kele, megállt a kutya mellett. Nem láttalak, Vahur. Bent voltunk a nádasban, nézett rá a kutya. Nem is láthattál. Játszottatok? A kutya olyanféle mozdulatot tett, amit nem lehetett pontosan érteni. Benne volt ugyan a játék is, de ezen felül még sok minden. Most, mintha nem lennél már olyan nyugtalan. Nem, nézett Kelére Vahur. Egyáltalán nem vagyok már nyugtalan, és szeme üres lett. Kele nem is bánta, mert most ő is önmagába nézett, és tudta, hogy Vahur a repülést nem látta, de tudta azt is, hogy vahúnak titka van. A kutya feltápászkodott, nyújtózott, és anélkül, hogy jelt volna egymásnak, elindultak befelé. Miska egész nap egyedül volt, így meglehetősen savanyúan fogadta őket. Úgy látszik, ti már csak ketten akartok lenni. Nem azért mondom, de meg is mondhatjátok, ha felesleges vagyok. Nem voltunk együtt, tollászkodott Kele. Én vadászgattam, vahur meg elment. Vagy azt hiszitek? folytatta Miska. Nem törődve kele válaszával. Nekem nem tenne jó egy kis fű, Miért nem jöttél ki? Mert attól tisztul a gyomor és fényesedik a szőr, de ha nem akartok, csak szóljatok. Megalszom én a szalmakazal mellett is. Jól van, kele, te vadásztál. De mit csinált, Vahur? A kutya másfelé nézett, és zavarban volt. Ö, többen voltunk, többen. velekedés is volt, meg játszottunk is. Meg minden. Ez nem válasz, ingatta fejét Miska. Látszik, hogy valamit elhallgatsz. Látom rajtad. Vahur ingerülten verte farkával a földet. Miért nem jöttél ki? Akkor nem mentem volna az őrvessel, ám bár... Szóval engem ne vallas! Semmi között hozzá, én nem lehetek füvet helyetted. Őrves? Nézett a kutyára a szamár. Őrves? Ismerem, a legszebb kutya a faluban, a legerősebb. Persze tetszett neked. Nagyon! Vallotta be vahur. nagyon, és elmélázva nézett maga elé. Hát, ilyen a szerelem bólintott Miska, aztán sokáig nem mozdult egyik se. Alkonyodott már, de még egészen világos volt. Az ég opászínűvé vált, a rétfelül a sarjadó füvek tavasszagatódult a kertekbe, a rügyek meghasadtak, és egy-egy nagy esti bogár zúgva repült végig az udvaron. Kele az eget nézte, a levegőt, az igazi végtelenséget, amely már majdnem a gondolatok szabadsága és végtelensége, amelyet csak ő ismer, és csak neki mondott valamit. Miska a fűre gondolt, zsenge édes ízére, vahur pedig a nagy, örves lovagra. Kede tudta, hogy ez az opálos ég már nem üres. Ebben az alkonyi végtelenségben már szárnyak verdesnek, kicsinyek, nagyok, erősek, fáradtak, és útjukat meg nem törheti semmi, csak az elmúlás. Tudta, hogy akár a nagyfény, akár a kisfény és gyermekei mutatják az utat, a vándorlók millióit hívja a fészek, amit el nem lehet téveszteni a legsötétebb éjszakában sem. Miként a vízcsepp a legmélyebb pontra gördül, miként az iránytű északra mutat, olyan pontosan és tévedhetetlen érezték a vándorlók sok ezer mérföldes messzeségben is az otthont, amely egyszerre volt bennük és az irdatlan térben. Keletudta, hogy az ő népe már indulóban van. Tudta, hogy elmaradnak majd egyesek a nagyon fiatalok és nagyon öregek közül, de a csapat, a nép meg fog érkezni, a többség és az élet megmásíthatatlan akarata szerint. Kémlelte ele az eget, de most nem látott semmit. Később csapongva jelent meg Csisz, a hosszú szárnyú denevér. Csisz is kirepült már, mozdult meg a gólja, mire Miska és Bújtár is felnézett. A denevér magasan repült, játékosan villant, cikázott, csapongott szinte céltalanul, mintha a téli dermedést akarta volna kiverni beolajozott szárnyaiból. Csisz ugyanis gondosan kezelte szárnya finom hártyáját, mirigyeiből kenegette vitorláit. Csisznek rossz a szeme, mozdult meg a kutya, nem látja a veszedelmet. Igen, súhó jön, már régen látom, élénkült meg a gólya szeme, Ámbár ezzel a csisszel hiába tölti az idejét. Miért? Majd meglátod? Magasan a denevér felette csólyomszált látszólag vándorlásban, de mikor észrevette a gyanútlan prédát, tüneményes könnyedséggel lendült támadásba. A gólya ismerte és tisztelte a repülésnek ezt az utolérhetetlen bűvészét, mégis csóválta a fejét. Só, éhes, de ebből a csisszből alig halakik jól. Nézzétek! A fecske denevér szemben nem követhető gyorsasággal tért ki a halál elő, és még csak elserepült. repült. A denevér nem menekült. A sólyom még egyszer fölébe lendült a bőregérnek, és ha lehet, még szédületesebb iramban vágott siszre. Nem, ez már nem is volt repülés, csak egy sziszcenés volt, egy villanás, s a denevér nyugodtan cikázott felettük, a sólyom pedig eltűnt észak felé gyors vándorlásban. Só fiatal volt még, csillogott kereszeme, vagy nagyon éhes lehetett. Ez a hosszú szárnyú csisz nem préda még neki se. Ismerem. Mind ismerem, mert sokféle van belőlük. Ott jártak, ha feljött a kisfény, a fészek felett, de nekünk nem mondtak semmit. Van belőlük kicsi, mint csuri, és van belőlük akkora, mint toró. Némeik lomha, még hú is elfogja. Kaparászás hallatszott mögöttük. Az istálló ablakának párkányán ott ült hú és tollászkodott. Kelének igaza van. Ne nézzetek úgy rám, csendben leszek. Veletek nem volt nekem semmi bajom. Most már múlva a sincs. Igen, Kelének igaza van. Én nem vagyok gyors, de a hosszú szárnyú csizből mégis én fogok legtöbbet. Amikor alszik, bólintott Kele. Amikor alszik. Nem kergetőzni akarok én, hanem enni meg ellátni a családomat. Afenét, érdeklődött Miska. Új párod van? És öt fióka? Bókolt hú szerényen és mértékletes büszkeséggel. De milyen öt fióka? Megennék még gegét is? Jó, bólintott Miska. Majd szólunk gegének, hogy sétáljon fel a csúcsos nagy házba. Hú, azonban nem vette zokon Miska kötekedését. Én is láttam súót, és én is azt mondtam magamban, amit kele. Ezt a csisz megfogni? Nevetséges! Ha a csőrömre szállna, se kapnék utána, mert abban a pillanatban már volt, nincs. Szerencse, hogy csak Zúval él, mert máskülönben kiérthatná valamennyiünket. Suhó akkor se bírt volna vele, ha a fiai nála lettek volna. Vahur kérdően nézett a bagolyra. Te ezt nem tudtad, Vahur. Csisz fiai a szőrébe kapaszkodnak a mellén, és úgy repül velük. Mint hogy se lennének, de még így is gyorsabban, mint én vagy Kele. Így van. De nekem mennem kell, csodálatos étvágyuk van a kicsinyeknek. Azzal hú fellibbent a levegőbe, és eltűnt a szürkülő homályban. A tavasz nőtt, mint a fű a réten, erősödött, mint a sóskaszár, és virágzott, mint a kökény a domboldalon és a szilva a kertben. Kele most már minden nap kiment a rétre. Komolyan sétált a kacsák előtt, akik már nem is akartak kimenni nélküle a patakra. Tás, társ, társ! társ! Sürgették, ha éppen nem volt ott. Hol van Kele? Jöjjön Kele is! Kele a mi vezetőnk! És Kele ment. A kacsák vidám csobbanással dobták magukat a vízbe, Kele pedig vadászat közben megpihenve, őrszemként állt a parton, bátrabban, és ahogy nőtt a szárnya, mindig jobban egyedül. Néha elment a nádas mögé, ilyenkor repült egyet-egyet, aztán megint visszament a kertek alá, s minél távolabb tudott repülni, minél jobban kitárult a messzeség, annál idegenebb lett az ember, és annál kevesebbet szólt a barátaihoz. Tudott valamit, amit azok nem tudtak. Aggódva ment esténként a pajtába, ahol mégiscsak megfoghatták volna. Ha Berti hívta, még kiment utána a kertbe, de nem ment közel hozzá, és Bertinek le kellett dobni a földre, ha valami ennivalót hozott, mert a kezéből már nem vett el semmit. Már ismerte az ember törvényét, de nem igazodott hozzá, mert szálonként erősödött benne újra a szabadok törvénye. Nem félt már senkitől és semmitől, hiszen repülhetett, amikor akart, bár erről nem tudott Berti. Nem tudott az a fiatal kutyase, amely csavarogva vetődött az árokpatra, és amikor észrevette kerét, ugatva rohant feléje, ám lehet, hogy csak játszani akart. Kele megmerevedett, szemében ellenséges fényvillant. villant. Ere egy a fajtáthoz! A kutya azonban nem törődött a figyelmeztetéssel, körülrohanta a góját, aztán lehasalt előtte vidám csaholással, amelyről azonban nem lehetett tudni, mikor lesz támadás. A kutya megmozdult. Kele kétszer levágott, mint a villámló szigony. A kutya üvöltve hemperedett fel a fájdalomtól, és vérző orrát rázogatva rohant a falu felé. Új, új, jaj, jaj, síránkozott. Megállj csak, bocskos béka evő! A kacsák szinte fetrentek a nevetéstől és büszkeségtől. Ravasz kis szemük aggodalmasan pislogott, mikor a kutya megjelent, de csak úgy szikrázott a gyönyörűségtől, amikor megverve elrohant. Társtárstárs, kele erősebb, mint vahur! kele bátor, kele a mi vezérünk, ugye kele? de választ nem vártak, hanem fejtetőre álltak a vízben, feneküket a felhők felé billegetve. Ahogy nőttek a napok, melegedett a levegő, nyúlott a fű, színesedett a rét, egyre hangosabb lett a világ a bogarak zsungásától, a madarak énekétől. Minden reggelre új vándorok érkeztek, új dal csendült fel, új szárnyak szálltak fészeknek valóért, vagy a nász égre törő virágzásában csak magáért, a repülésért. A patakparton vidáman futott a barázda billegető, látszól a gostobán és céltalanul, minden lépésre farkát billegetve, ám megnézett minden lyukat, hasadékot, hídlábat, hogy hol lehet a fészeknek legalkalmasabb hely. A mezei pacsírta már régen itt van, Kele elnézi énekő repülését, amint rillázva fúrja magát a magasságba, aztán elhallgat és zuha lefelé, mint a kő. Mire jó ez? gondolja Kele. Miért nem maradt fent? Mert alig, hogy leszállt, már újra emelkedik felfelé. A búbos pacsirta, a fagyos téli utak árva kis zsellérje el sem ment. Itt volt mindig, de amíg a télben csak a panasz és a kéregetés síránkozását jajgatta a magános utakon, most dalol, dalol az őrálló jegényéknek, andalgó utaknak, hullámzó vetéseknek, önmagának, mindenkinek, az egész tavaszi világnak. Csúri népe kidüllesztet mellel csiripel már, ha éppen ráér, mert a fészek rakásban éppen olyan komoly, mint a többiek. Az, hogy a fészke nem valami tetszetős, rongy, toll, szalma, szőrlók belőle égtelen rendetlenségben, ne tévesszem meg senkit, mert belül meleg, csupa pehely, jól el van rejtve mindig, eső és szél nem áthat neki. De azért esténként összeülnek egy kis tereferére, mert enélkül csuri nem élhet. Amint nőtt a meleg, úgy nőtt a hangja is, aminek vége mindig. Erős nép vagyunk, sokan vagyunk! És ha véletlenül meglátják kelét, mindig hozzáteszik. És kele, a nagy kele, a mi barátunk! Kele már nem törődik velük, mint ahogy akkor sem törődött, amikor fészkének aljában 5-6 verép fészek is volt. Kele mostanában a fűszfákat lesi, hogy hajlós águkon mikor jelenik meg nászruhájában ruhájában a csicsőrke. naptárában a költözők érkezése jelenti az időjárását, a heteket és hónapokat. Ha az zöldes sárga kismadár egyszer majd felrepül a fűzfa legmagasabb csúcsára, és egyszerű éneke belehul a réti zsongásba, akkor kele tudni fogja, hogy az égen minden percben felvillanhatnak a gólyaszárnyak, mert az ő népe ezzel a kismadárral együtt érkezik. Nem lehet már messze ez az idő, mert a seregélyek zöme is itt van, alkonyat felé égtelen zsivajgás csapva a nádasban. Kele egyik este már nem ment be a pajtába. Nem gondolt előre arra, hogy nem megy be, nem is tudta, hogy miért, de nem ment be. Felugrott a fűrészbakra, onnét az a tetejére, és ott is maradt. Miska nézte egy darabig, de nem szólt semmit, csak később a pajtába mondta vahurnak. Ha kell -e repülni, tudna már égen, itt hagyott volna bennünket. A kutya nem válaszolt egy mozdulattal se, csak nézett maga elé, fejét lógatva és szórakozottan. – Mi van veled, Vahur? nézett rá Miska. – Már régen figyellek. Ellomposodtál, csak ősz a napon, nem rohangálsz, mint előtt. Nem tudom – ürte a kutya. – Nem tudom. Talán… – Voltak már kőkeid? – Vahur lehorgasztotta a fejét azt hiszem most lesznek. Elhúzta a száját, szeme ragyogott, fehér foga kilátszott, amint nevetett, aztán felkelt és lassan kiment a pajtából.